Testamentul francesc, pista 6. Dimineața am plecat în stepă ca să vise singur la nemaipomenita schimbare adusă în viața mea de moartea președintelui. Spre marea mea surpriză revăzută în rusește, scena aceea nu mai era bună de spus, ba, era chiar imposibil de spus, cenzurată de o inexplicabilă pudoare a cuvintelor, suprimată brusc de o ciudată morală ofuscată. Pusă, în sfârșit, ezita între obscenitatea morbidă și eufemismele care transformau perechea de îndrăgostiți în personaje de roman sentimental prostradus. Nu îmi spuneam întins în iarba ce unduia în vântul cald, numai în franțuzește putea el să moară în brațele lui Margrit Steinel. Datorită îndrăgostiților de la Palatul Elise, am înțeles taina tinerei servitoare, care, surprinsă în vană de stăpânul său, i se dăruia cu spaima și cu febra unui vis, în sfârșit împlinit. Da, înainte existase un trio bizar descoperit într-un roman de Maupassant, pe care îl citisem în primăvară. Un dandy parizian de la un capăt la altul al cărții râvnea la dragostea inaccesibilă a unei făpturi, alcătuite din rafinamente decadente. Căuta să ajungă la inima acelei curtezane celebre, indolente, semănând cu o orhidee fragilă și care îl lăsa să spere mereu zadarnic. Și alături de ei servitoarea, tânăra ce se îmbăia cu trupul ei voinic și sănătos. La prima lectură nu deslușisem decât triunghiul acela care împărea artificial și fără vigoare. Într-adevăr, cele două femei nu puteau nici măcar să se considere rivale. De acum înainte, aruncam o privire cu totul nouă asupra acelui trio parizian. Devenea concret, întrupat, palpabil, trăia. Recunoșteam acum teama aceea fericită care o făcea să tresară pe tânăra servitoare, smulsă din vană și dusă pe sus în căudă spre pat. Simțeam gâdilarea picăturilor care și roiau pe pieptul ei generos, greutatea șoldurilor ei în brațele bărbatului. Vedeam chiar și vârtejurile ritmice ale apei în vana din care tocmai fusese scoasă. Apa se liniștea încetul cu încetul, iar cealaltă, mondena, inaccesibilă, care altădată mi-a mintea de o floare uscată între paginile unei cărți, mi-a dezvăluit o senzualitate secretă, opacă. Trupul ei ascundea o căldură parfumată, o tulburătoare mireasmal cătuită din zvâcnetul sângelui, din luciul pielii, din încetinala ispititoare a vorbelor sale. Dragostea fatală care făcuse să cedeze inima președintelui a remodelat Franța, pe care o purtam în mine. Aceasta era mai cu seamă romanțioasă, Personajele literare care se întâlneau pe drumurile ei păreau în seara aceea de neuitat, să se trezească după un somn lung îndelungat. Altădată, degeaba își agitau săbiile se țărau pe scări de frânghie, înghițeau arsenic, își declarau dragostea, călătoreau într-o caleașcă, ținând pe genunchi capul tăiat al iubitului. Ele tot nu-și găseau lumea lor fictivă. Exotice, strălucitoare, poate chiar ciudate, ele nu mă mișcau. Ca și parohul lui Flaubert, Preotul acela de provincie căruia ema își mărturisea chinurile, nici eu nu o înțelegeam pe femeia aceea. Dar ce-și mai poate dori când are o casă frumoasă, un soț harnic și se bucură de respectul vecinilor? Îndrăgostiții din Palatul Elize m-au ajutat să înțeleg doamna Bovary. Cu o intuiție fulgerătoare se sizamă mănântul următor, degetele unsuroase ale coaforului care trag și netezesc unde mânare părul lemei. În salonul acela strâmt aerul e greu. Flacăra lumânărilor care alungă umbrele sericețoasă. Femeia așezată în fața oglinzii tocmai și-a părăsit tânărul amant și acum se pregătește să se întoarcă acasă. Da, am ghicit ce putea să simtă o femeie adulteră. Seara la coafor între ultima sărutare de la o întâlnire la hotel și primele cuvinte foarte banale pe care va trebui să-i le adreseze soțului ei. Fără ca eu însum să pot să-mi explic, auzeam parcă vibrând o coardă în sufletul acelei femei. Inima mea suna la unison Emma Bovary sunt eu Îmi sufla o voce senină venind din istorisirile Charlottei Timpul care se scurgea în Atlantida noastră Își avea propriile lui legi Mai presus, nu se scurgea, ci unduia în jurul fiecărui eveniment evocat de Charlotte Fiecare fapt, chiar și perfect accidental Se încrusta pentru totdeauna în viața de zi cu zi a acelei țări Cerul ei nocturn era întotdeauna străbătut de o cometă cu toate că bunica, referindu-se la o tăietură din ziar, ne precizase data exactă a acelei apariții celeste, 17 octombrie 1882. Nu mai putem să ne imaginăm turnul Eiffel, fără să îl vedem pe austriacul zmintit care se arunca din vârful lui Dantelat și trădat de parașută se zdrobea de pământ în fața unei mulțimi de gură cască. Perlașez nu avea pentru noi nimic dintr-un cimitir pașnic, Însuflețit de șoaptele respectoase ale câtorva turiști Nu printre mormintele lui alergau în toate direcțiile oameni înarmați Trăgeau cu pușca, se ascundeau pe după pietrele de mormânt Povestită doar odată, lupta aceea dintre comunalți și versaiezi Se asociase pentru totdeauna în mințile noastre cu numele de Perlașez De altfel auzeam ecoul împușcăturilor și în catacombele Parisului Căci, după spusele Charlottei se duceau lupte în labirinturile acelea iar gloanțele sfărmau craniile celor morți acum câteva secole. Și cerul nocturn de deasupra Atlantidei era luminat de cometă și de zepe germane. Azurul răcoros al zilei se umplea de țârâitul regulat al unui monoplan, un oarecare lui Iblerio traversa Marea Mânecii. Alegerea evenimentelor era mai mult sau mai puțin subiectivă, succesiunea lor se supunea mai ales dorinței noastre febrile de ști întrebărilor noastre dezordonate, dar oricare ar fi fost importanța lor nu făceau niciodată excepție de la regula generală. Lustra care cădea din tavan în timpul reprezentației cu Faust la operă își revărsa imediat explozia cristalină în toate sălile pariziene. Un teatru adevărat presupunea pentru noi clinchetul ușor enormului normului de sticlă, destul de copt ca să se desprindă din tavan la răsunetul unei fiorituri sau al unui Alexandrin. Cât despre adevăratul circ parizian, știam că acolo îmblinzitorul era întotdeauna sfâșiat de fiare, ca acel negru cu numele Delmonico, atacat de șaptele waice. Charlotte lua aceste informații când din cufărul siberian, când din amintirile ei din copilărie. Multe dintre istorisirile ei evoca o perioadă mai veche, fiind povestite de unchiul ei sau de Albertin, care la rândul lor le moșteniseră de la părinți. Dar o puțin nepăsa de cronologia exactă. Timpul Atlantidei nu cunoștea decât minunata simultaneitate a prezentului. Baritonul vibrant din Faust umplea sala. Lasă-mă, lasă-mă să-ți admir chipul. Lustra cădea, leuaicele se năpusteau asupra nefericitului Delmonico. Cometa brăzda cerul nocturn, parașutistul își lua zborul de pe turnul fel. Doi hoți, profitând de nonșalanța estivală, părăseau luvrul noaptea, aducând cu ei Gioconda. Prințul borgheze își bomba pieptul foarte mândru că a câștigat primul raliu automobilistic pe Chin Paris, via Moscova. Și undeva în penumbra unui salon discret din Palatul Elize, un bărbat cu o mustață albă și frumoasă își înlănțuia iubita și se sufoca în acel ultim sărut. Prezentul acela, timpul acela în care gesturile se repetau la nesfârșit, era bineînțeles o iluzie optică, dar mulțumită acelei viziuni iluzorii, am descoperit noi câteva trăsături de caracter esențiale la locuitorii Atlantidei noastre. Străzile pariziene în poveștile noastre erau zguduite constant de explozii de bombe. Anarhiștii care le lansau trebuie să fi fost la fel de numeroși ca și prostituatele sau birjarii. Unii dintre dușmanii ordinii sociale aveau să păstreze îndelung pentru mine, în propriile lor nume, un bubuit exploziv sau zgomotul armelor. Ravașol Santo Caserio. Da, pe străzile acelea bubuitoare ni s-a dezvăluit una dintre ciudățeniile acelui popor. Întotdeauna revendica ceva, niciodată mulțumită de status dobândit, gata în fiecare moment să se reverse pe arterele orașului pentru a detrona, a zdruncina, a pretinde. În calmul social perfect al patriei noastre, francezii aveau aerul unor răzvrătiți înnăscuți, al unor contestatari din convingere, al unor zurbagii profesioniști. Cufărul siberian conținând ziarele ce vorbeau despre greve, despre atentate, despre luptele pe baricade, semăna și el cu o bombă mare în mijlocul somnolenței pașnice din Saransa. Și apoi, la câteva străzi de exploziile acelea, tot în prezentul care nu trecea, am dat peste bistroul liniștit, a cărui firmă, Charlotte, în amintirea ei, năcitea zâmbind. La Ratafia din Neuli. Ratafia aceea, preciza ea, patronul o servea în niște cochilii de argint. Notă, ratafia, lichior de casă preparat din diverse ingrediente, petale de trandafir și altele, macerate în alcool cu zahăr. Încheiată nota. Oamenii din Atlantida noastră puteau deci să simtă un atașament sentimental față de o cafenea, să țină la firma ei să deosebească acolo o atmosferă numai a ei și să păstreze pentru toată viața Amintirea că doar acolo, la colțul unei străzi, se bea ratafia în cochilii de argint. Da, nu din pahare cu fațete, nici din cupe, nici în niște cochilii delicate. Era noua noastră descoperire. Știința aceea ocultă care îmbina restaurantul, ritualul mesei și tonalitatea ei psihologică. Bistrourile lor favorite au oare un suflet pentru ei? Ne întrebam noi sau măcar o fizionomie personală? La Saransa exista o singură cafenea. În ciuda numelui ei frumos, fulg de nea, nu trezea în noi nicio emoție deosebită, cu nimic mai mult decât magazinul de mobilă de alături și nici decât cecul de vis-a-vis. -vis. Se închidea la ora 8 seara și cel mult interiorul ei întunecos, cu ochiul albastru al unei veioze, putea trezi curiozitatea noastră. Cât despre cele 5 sau 6 restaurante din orașul de pe Volga, în care locuia familia noastră, toate semănau între ele La ora șapte fix, portarul deschidea ușile în fața unei mulțimi nerăbdătoare, Muzica tunătoare, amestecată cu miros de grăsime încinsă năvălea în stradă Și la ora unsprezece, aceeași mulțime, moleșită și mahmură, se revărsa pe trepte Lângă care, un girofar al miliției aducea o notă de fantezie ritmului acela neschimbat Cochilile de argint din La Rata Fia din Nelly repetam noi încet. Charlotte ne-a explicat compoziția acelei băuturi neobișnuite. Discuția a abordat foarte firesc universul vinurilor. Și atunci, subjugați de un val colorat de denumiri, de savori, de buchete, am făcut cunoștință cu ființele extraordinare care erau în stare să distingă toate aceste nuanțe. Era vorba tot de constructorii de baricade și amintindu-ne etichetele câtorva sticle expuse pe rafturile de la Fulg de nea, ne dădeam acum în sfârșit seama că erau doar nume franțuzești. Champagne, scohe, coniac, silvaner, aligot, muscat, ca o. Da, îndeoseb contradicția aceasta ne lăsa perplexi. Anarhiștii aceia știuseră să elaboreze un sistem de băuturi atât de coerent și de complex. Și în plus toate acele nenumărate vinuri alcătuiau, după spusele Șarlotei, combinații nesfârșite cu brânzeturile. Iar acestea, la rândul lor, compuneau o veritabilă enciclopedie a gusturilor, a culorilor locale, aproape a toanelor lor individuale. Așadar, Rable, care bântuia adesea serile noastre din stepă, nu mințise. Descopeream că mâncatul, da, simpla înghițire a hranei, putea să devină o punere în scenă, o liturghie, o artă ca în acel cafe-ongle de pe bulevard de italien, în care unchiul Charlottei cina adesea cu prietenii lui. El îi spusese nepoatei sale povestea acelei incredibile note de plată de 10.000 de franci pentru 100 de grame de carne de broască. Era foarte frig și amintea el, toate râurile erau acoperite de gheață. A fost nevoie de 50 de oameni ca să despice sloiul acela și să găsească broaștele. Nu știu ce ne mira mai mult... Mâncarea aceea inimaginabilă contrară tuturor noțiunilor noastre gastronomice sau regimentul de mujici, așa-i vedeam noi, care crăpa blocul de gheață pe sena înghețată. La drept vorbind, începeam să ne pierdem capul, luvrul, sidul la comedia franceză, baricadele, împușcăturile din catacombe, academia, deputații din barcă și cometa și lustrele care cădeau unele după altele, și niagara vinurilor și ultimul sărut al președintelui și broaștele deranjate din somnul lor de iarnă aveam de a face cu un popor cu o uimitoare multitudine de sentimente, de atitudini, de priviri, de feluri de a vorbi, de a crea, de a iubi. Pe urmă, ne informa Charlotte, mai era și vestitul bucătar Urban Dubois, care dedicase lui Sara Bernhardt o supă de crevet și de sparanghel. Trebuia să ne imaginăm un borș dedicat cuiva, ca o carte. Într-o zi am urmărit pe străzile Atlantidei un tânăr dandy care a intrat la Weber, o cafenea foarte la modă după spusele unchiului Charlottei. A comandat ceea ce comanda întotdeauna, un ciorchine de struguri și un pahar cu apă. Era Marcel Prust. cercetam ciorchinele acela și paharul de apă, care sub privirile noastre fascinate se transformau într-o mâncare de o eleganță inegalabilă. Deci, nu varietatea vinurilor sau abundența rabezciană a hranei conta, ci. ne gândeam din nou la spiritul francez căruia ne străduiam să-i pătrundem taina. Iar Charlotte, ca și cum ar fi vrut să ne facă și mai pasionantă căutarea, ne vorbea deja despre restaurantul Pelar, de pe Jose Dantan. Prințesa Caraman și me se lăsase răpită acolo într-o seară de lăutarul țigan Rigo. Fără să îndrăznesc încă să cred asta, mă întrebam în tăcere, chintesența spiritului francez, atât de mult căutată, nu fi având doare drept izvor dragostea, căci toate drumurile Atlantidei noastre păreau să se încrucișeze în ținutul tandreței. Sara însa se cufunda în noaptea îmbălsămată a stepei. Aromele ei se contopeau cu parfumul, ce îmi miresmau un trup de femeie acoperit cu pietre prețioase și hermină. Charlotte povestea despre isprăvile divinei Otero. Cu o uimire neîncrezătoare o priveam pe acea ultimă mare curtezană, tolănită pe canapeaua ei cu forme capricioase. Viața ei, extravagantă, era consacrată doar iubirii. Iar în jurul acelui tron se agitau niște bărbați, unii numărau cei câțiva poli amăruți rămași din averea lor tocată. Alții își apropiau încet de tâmplă revolverului. Și chiar și în acest ultim gest știau să dea dovadă de o eleganță demnă de ciorchinele de strugure al lui Prust. unul dintre nefericiți amanțe omoruse chiar în locul unde îi apăruse în cale pentru prima oară Carolin Otero. De altfel, în țara aceea exotică, cultul dragostei nu cunoștea bariere sociale. Și departe de budoarele de pline de lux în cartierele populare, vedeam două bande rivale din Belleville, luptând pe viață și pe moarte din pricina unei femei. Singura diferență, părul frumoasei otero, lucea ca pana corbului, pe când părul iubitei râvnite lucea ca grâul copt în lumina asfințitului. Bandiții din Belleville o numeau casca de aur. În momentul acela, simțul nostru critic se răzvrătea. Eram gata să credem în existența mâncătorilor de broaște. Dar era prea de tot să ne imaginăm niște gangsteri care se ucid pentru ochii frumoși ai unei femei. Evident, asta nu avea nimic surprinzător pentru Atlantida noastră. Nu-l văzuse moare deja pe unchiul Charlotte ieșind în dintr-o birjă, cu ochii tulburi, cu brațul înfășurat într-un fular însângerat. Tocmai se bătuse în duel în pădurea Marli, apărând onoarea unei doamne. Și pe urmă generalul Boulanger, dictatorul Mazilit, nu își zburase creierii pe mormântul iubitei. Într-o zi, întorcându-ne dintr-o plimbare, am fost surprinși de o aversă. Mergeam pe străzile veche ale Saransei, alcătuite numai din izbe mari, înnegrite de vreme. Sub streașina uneia dintre ele am reușit să ne găsim adăpost. Strada sufocată de căldură în urmă cu o clipă s-a cufundat într-un amur grece, măturat de rafale de grindină. Era pavată ca pe vremuri cu lespez mari, rotunde de granit. Ploaia a făcut să urce dinspre ele un miros puternic de piatră udă. Priveliștea caselor s-a estompat pe după un vâl de apă. Și datorită mirosului acela, te puteai crede într-un oraș mare, seara sub o ploaie de toamnă. Vocea Charlottei care la început abia se auzea de zgomotul picăturilor, avea aerul unui eco asurzit de valurile de ploaie. Tot după o ploaie m-a făcut să descopăr o inscripție gravată pe zidul umed al unei case, pe alea arbaletierilor, la Paris. Mama și cu mine ne-a să sub o poartă și așteptând să înceteze ploaia, nu aveam în fața ochilor decât o plăcuță comemorativă. i am învățat legenda pe de rost. În pasajul acesta, ieșind din Palatul Barbet, Ducele Ludovic de Orléans, fratele regelui Carol al VI-lea, a fost asasinat de Ioan fără de frică, duce de Burgundia, în noaptea dinspre 23-24 spre noiembrie 1407. Ieșea de la regina Isabela de Bavaria. Bunica a tăcut, dar în șapta picăturilor auzeam încă numele acelea uimitoare, țesute într-o tragică monogramă de iubire și de moarte. Ludovic de Orléans, Isabela de Bavaria, Ioan fără de frică. Deodată, fără să știu de ce, mi-am amintit de președinte, un gând foarte limpede, foarte simplu, evident, și anume că, de-a lungul tuturor acelor ceremonii, în onoarea perechii imperiale, da, în cortegiul de pe Champs-Élysée în fața mormântului lui Napoleon și la operă, el nu încetase să viseze la ea, la iubita lui, la Marguerite Steinel. I se adresa țarului, rostea discursuri, îi răspundea țarinei, schimba o privire cu soția lui. Dar ea, în fiecare clipă, era acolo. Ploaia și roia pe acoperișul năpădit de mușchi al vechii izbe care se adăpostea pe treptele ei. Am uitat unde eram. Orașul pe care îl vizitase dată în compania țarului se metamorfoza cât ai clipii din ochi. Îl cercetam acum cu privirea președintelui îndrăgostit. De data aceasta, când am părăsit saransa, aveam impresia că mă întorc dintr-o expediție. Duceam cu mine o seamă de cunoștințe o privire de ansamblu asupra datinilor și obiceiurilor, o descriere, încă lacunară, a misterioasei civilizații, care în fiecare seară renoștea în adâncurile stepei. Orice adolescent clasifică reflex de apărare în fața complexității lumii adulte care îl absorbe la hotarul copilăriei. Eu clasificam poate mai mult decât ceilalți, că țara pe care o aveam de explorat nu mai exista și trebuia să reconstitui topografia locurilor ei memorabile precum și a locurilor sfinte prin pâcla groasă a trecutului. Mă mândream în deoseb cu o galerie de tipuri umane pe care le aveam în colecția mea. În afară de președintele amant, deputații din barcă și acel dandy cu ciorchinele lui de strugure, mai erau și personaje mult mai umile, deși numai puțin neobișnuite. De pildă copiii aceia, minerii aceia foarte tineri cu zâmbetul lor încercănat cu negru, un vânzător de ziare ambulant. Nu îndrăzneam să ne imaginăm un nebun care ar fi putut să alerge pe străzi strigând, Pravda, pravda! Un coafor de câini care își făcea meseria pe cheiuri, un paznic de câmp cu toba lui, niște greviști adunați în jurul unei supe comuniste și chiar un negustor de excremente de câine. Eram foarte mândru știind că marfa aceea ciudată era folosită pe vremuri la înmuierea pieilor. Dar cea mai importantă inițiere a mea din vara aceea a fost să înțeleg cum pot să fi francez. Nenumăratele fațete ale acestei identități insesizabile se o într-un tot plin de viață. Era un mod de existență foarte ordonat, în ciudea excentricității sale. Franța nu mai era pentru mine o simplă colecție de curiozități, ci o făptură sensibilă și consistentă din care într-o zi o fărâmă fusese grefată în mine. 2. Nu, eu nu înțeleg de ce a vrut ea să se înmormânteze în saransa, ar fi putut foarte bine să trăiască aici alături de voi. Era să sar în sus de pe scăunelul meu de lângă televizor, căci înțelegeam așa de bine de ce ținea Charlotte așa de mult la orășelul ei de provincie. Mi-ar fi fost așa de ușor să explic opțiunea ei adulților adunați în bucătăria noastră. Aș fi evocat aerul uscat al Marii Stepe, care distila trecutul în transparența lui mută. Aș fi vorbit despre străzile pline de praf, care nu duceau nicăieri. Dând toate în câmpia nemărginită, despre orașul din care, decapitând bisericile și zmulgând supraabundențele arhitecturale, istoria alungase orice noțiune a timpului. Orașul în care a trăi însemna a retrăi trecutul, mereu, îndeplinind mașinal gesturile cotidiene. Nu spuneam nimic, era teamă să nu mă văd alungat din bucătărie. Adulții, remarcasem eu de va vreme, tolerau mai ușor prezența mea. Păream să fi dobândit la cei 14 ani ai mei dreptul de a asista la conversațiile lor târzii, cu condiția să rămân invizibil. Încântat de schimbare, nu voiam în niciun chip să compromit un asemenea privilegiu. Numele Charlottei revenea în serile lungi de iarnă la fel de des ca și altădată. Da, ca și mine, viața bunicii mele oferea musafirilor noștri un subiect de discuție ce cruța amorul propriu al fiecăruia. Și apoi, tânăra că avea avantajul de a concentra în existența ei momentele cruciale ale istoriei țării noastre. Trăise pe vremea țarului și supraviețuise epurărilor staliniste, traversase războiul și asistase la căderea atâtoridoli. Viața ei, întipărită în secolul cel mai sângeros al Imperiului, dobândea în ochii lor o dimensiune epică. Ea, franțuzoica născută la celălalt capăt al lumii, urmărea cu o privire goală unduirea nisipurilor dincolo de ușa deschisă a vagonului. Dar cine naiba a adus-o în deșertul acela prăpădit, exclamase într-o zi prietenul tatălui meu, pilotul de război. Alături de ea, nemișcat și el, stătea soțul ei, Fiodor. Boarea care năvălea în vagon nu aducea niciun pic de răcoare, în ciuda goanei rapide a trenului. Au rămas îndelung în golul acela de lumină și căldură. Vântul le freca frunțile ca un glas papir. Soarele sfărâma priveliștea într-o de cioburi. Dar ei nu mișcau ca și cum ar fi vrut ca un trecut apăsător să fie șters prin frecarea și arsura aceea. Tocmai părăsiseră Buhara. Tot ea, după întoarcerea lor în Siberia, petrecuse ceasuri interminabile în fața unei ferestre întunecate. Suflând din când în când în stratul gros de gheață ca să păstreze un rotocol topit. Prin ochiul acela apos vedea o stradă albă nocturnă. Uneori o mașină aluneca încet, se apropia de casa lor și după un moment de ezitare pornea mai departe. Ceasul bătea ora trei dimineața și câteva minute mai târziu auzea scârțitul strident al zăpezii de pe trepte. Închidea ochii o clipă, apoi mergea să deschidă. Soțul ei se întorcea acasă întotdeauna la ora aceea. Oamenii dispăreau când de la serviciu, când în plină noapte de acasă, după trecerea unei mașini negre pe străzile înzăpezite. Era sigură că, atâta timp cât îl va aștepta la fereastră, suflând în florile de gheață, nimic nu putea să îi se întâmple. La trei dimineața, el se scula, își aranja dosarele de pe birou, pleca. Ca toți ceilalți funcționari în imensul imperiu. Ei știau că la Cremlin stăpânul țării își termina ziua de lucru la trei dimineața. Fără să se gândească, toată lumea se grăbea să imite orarul și nici măcar nu-și dădea seama că de la Moscova până în Siberia, trecând peste mai multe fuse orare, ora trei dimineața nu mai corespundea la nimic și că Stalin se scula din pat și își îndesa cu tutun prima pipă din ziua aceea, în timp ce într-un oraș siberian, la căderea nopții, supușii lui credincioși se luptau cu somnul pe scaunele lor transformate în instrumente de tortură. De la Cremlin, stăpânul părea să-și impună propria lui măsură, fluxului timpului și chiar soarelui. Când se ducea să se culce, toate orologiile de pe planetă arătau ora 3 dimineața. Cel puțin toată lumea credea așa pe atunci. Într-o zi, Charlotte, puizată de așteptările nocturne, a adormit câteva minute înainte de ora aceea planetară. O clipă, mai târziu, tresărind din somn, a auzit pașii soțului ei în camera copilului. A intrat și l-a văzut a plecat asupra patului fiului lor. Băiatul cu părul negru și lins, care nu se mâna cu nimeni din familie. Nu l-au arestat pe Fiodor nici în biroul lui, nici în zori, întrerupându-i somnul cu un ciocănit autoritar la ușă. Nu, era în seara de ajun, se împopoțonase se cu mantaua roșie a lui Moș Crăciun și de nerecunoscut cu barba lungă, chipul îi fascina pe copii. Pe băiatul de 12 ani și pe sora lui mai mică, mama mea. Charlotte aranja căciula mare pe capul soțului ei, când au pătruns în apartament, au intrat fără să trebuiască să bată, ușa era deschisă, așteptau musafiri. Și scena aceea a arestării, care se repetase deja de milioane de ori în decursul unui singur deceniu din viața țării, a avut în seara aceea ca decor pomul de Crăciun și pe cei doi copii cu măștile lor de carton, el de iepure ea de veveriță. Iar în mijlocul încăperii, un moș Crăciun înlemnit, ghicind foarte bine urmarea și aproape fericit că nu-i putea observa copiii, Paloarea obrajilor sub barba de câlți Charlotte cu o voce foarte calmă le-a spus lui și veveriței Care îi priveau pe intruși fără să-și scoată măștile Haideți alături copii, o să aprindeți artificiile Vorbise franțuzește Cei doi agenți au schimbat o privire plină de subînțelesuri Fiodor a fost salvat de ceea ce logic ar fi trebuit să-l piardă Naționalitatea soției sale Când cu câțiva ani înainte oamenii începuseră să dispară Familie după familie Casă după casă se gândise numai decât la asta. Charlotte purta în ea două defecte grave imputate cel mai adesea dușmanilor poporului, originea ei burgheză și legătura cu străinătatea. Căsătorit cu un element burghez pe deasupra și franțuzoică, se vedea acuzat firesc de a fi spion în solda imperialiștilor francezi și britanici. Formula de va timp devenise curentă. Totuși, tocmai în lucrul acela atât de evident s-a blocat mașinăria foarte rodată a represiunilor, căci de obicei, înscenându-se un proces, era obligatoriu să se demonstreze că acuzatul ascunsese abil și timp de ani de zile legăturile sale cu străinătatea. Iar când era vorba de un siberian care nu vorbea decât limba lui maternă și nu-și părăsise niciodată patria, nici nu întâlnise vreun reprezentant al lumii capitaliste, o astfel de demonstrație chiar și total falsificată, cerea o iscusință de